Allah Allah Allah Allahu Akbar Allahu Akbar ranska internet stranica minber Oh in ma abdi ila ni oh jani min jani ul hadhihi sabili ad'u ilayka wa waqtum ya ذلك هو ان الله يا من يتابعني على انستغرام من المشركين ان من المشركين اسلامسكا انترنت سترنيكا منبر ان من المشركين اسلامسكا انترنت Kajka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zva oni će šta žele postoći. Islamska internet stranica Minber Islamska internet stranica Minber دوتي انا ما اونمستوسمازا دوتي انا ما انا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد Wala wa alihi wa oshabihi wamen tebija hum bi ehsin ile jev middini summe mma bad zahvala pripada uzvišenom Allahu đelle še nuhu inaka selavati salam na postlnjig božijih poslanika mohamedda sallallahu alaihi was sellme na njegovu porodicu na njegove habbe i na sve one koji sledi na tom putu doudnjega do dana u vjerodostojnom hadisu nam abdullahib m nomeradi Allahhu teala anhu prenosi. Od poslanika sallallahu alaihi wasallama da je rekao, Islam je na pet stvari, svjedočenju da nema drugog istinskog Boga osim Allaha djelašanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallama Allahov rob i poslanik, klanjanju namaza, davanju zakata, postu mjeseca Ramazana i obavljanju hadža. U ovom hadisu Allahu poslanik s.a.v. spominje stubove Islama, odnosno islamske šarte. Vjernik muslimanih mora praktikovati i živjeti po njima, a najbitnije je upravo onaj o kome ćemo mi sada govoriti. Kod nas dobro poznati kelime i šahadak, odnosno svjedočenje da nema drugog istinskog boga osim Allaha žalešanuhu i da je Muhammed s.a.v. Allahov rob i njegov poslanik. Ovo su riječi sa kojima su muštici i nevjernici ulazili u islam i na taj način postajali Allahu predani robovi. Riječi koji su zbog svoje bitnosti ovoj vjeri razvajale majko od sina, a oca od njegovog najdražih djeteta. Riječi koje čovjek ako ih izgovori iskreno vode ka džennetu kući vječnog rahatluka i uživanja. Mnoge predaje nam ukazuju na to... Da su nevjernici upravo izgovaranjem ovih riječi prihvatali islam. Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu nam pripovijeda priču svog islama i kaže Došao sam kod poslanika sallallahu alaihi wasallame, poselamio ga i rekao svedočim da nema drugog istinskog boga osim allaha želešanuhu i da si ti njegov poslanik. Dalje kaže Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu U tom trenutku sam vidio u radost na poslanikovom sallallahu alaihi wasallam licu. Sličan događaj se prenosi od poznatog muslimanskog vojskovođe neustrašivog Khalid ibn Valida, koji stiže u Medinu i pred poslanikom sallallahu alaihi wasallam izgovori šehadet. Prema tome vidimo da su to bile riječi ili ključ sa kojim su nevjernici otlučavali vrata svog ulaska u islam. مولاي قد نمنا من عيون وتيهت اما عيون نما islamsku literaturu, hadijske zbirke i slično, primijetit će veliki broj hadisa koji ukazuju na vrijednost ovog šahadeta a osobi koja ga izgovori obećava se džennet i spas od razbuktale džahennemske vatre prenosi ubadet obnusamit radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu aleyhi vasallama rekao ko posvjedoči da nema drugog istinskog boga osim allaha jedino koji nema sudruga I da je Muhammed sallallahu alaihi wasallama njegov robi poslanik, i da je Isa njegov robi poslanik, i riječ koju je dao Merijemi, i duša od njega, i da je džennet istina, i da je vatra istina, Allah Želešanu će ga uvesti u džennet shodno onome kako je radio. I ovaj hadis bilježi Bukharija i Muslim. A u drugoj predaji stoji, Allah Želešanu će ga uvesti u džennet na jedna od osmera džennetska vrata koja izaberi. مسلم بلجي حديثة دوثمانا رضي الله تعالى عنه دي أبوصلانيك صلى الله عليه وسلم ركو من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة كأمري أزناع دنيما درغوك إسنس كبغوة وسم الله جل شعانه أوتشع الجنة أبو هريل رضي الله تعالى عنه برنسي دي أبوصلانيك صلى الله عليه وسلم ركو أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله La jelqa Allahe bihima abdun gajra šakin fihima illa dekhala l'jenne. Kaze poslanik sallallahu alaihi wasallama, svjedoči im da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da sam ja njegov poslanik. Ovo su riječi s kojim rob neće svesti svoga gospodara, ne sumnjajući u njih, a da neće uči u jennet. I ovaj hadis bilježi imam muslim. U drugom hadisu, Ubadat ibn Samit, kaže da je čuo poslanika sallallahu alaihi wasallama kada je rekao, men šehida an la ilaha illa Allah, wa anna Muhammadan rasul Allah, harram Allaho alaihi nar. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko posvjedoči da nema drugog istinskog Boga osima Allaha, teda je Muhammad sallallahu alaihi wasallama njegov poslanik, Allah žele še'nuhu čega zabraniti vatri, to jeste zabraniti vatri da ga prži. I ovaj hadis također bilježi ima muslim po svom značenju slišnom hadísu Utban ibn Malik radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allah uposlanik sallallahu alaihi wasallam rekao Inna Allahe harrama ala nari man kala la ilaha illa Allah yabtagi bi thalike vajh Allah Allah jale šanuje za brani o vatri onoga ko kaže la ilaha illa Allah jale je čitime Allaho volite obo su svevi rodostojni hadisi koji ukazuju na vrednost tih rieči I da onaj koji ih kaži zaslužuje ulazak u džennet, kada će mu se otvoriti sva njegova vrata kako bi ušao na ona koja on želi, a u isto vrijeme će biti sačuvan od džehennamske vatre. U hadisu kojeg nam prenosi Abdullah ibn Amer radijallahu ta'ala anhu stoji, pozvaće se čovjek iz mog umeta na očiglit svih stvorenja na kijametskom danu i predoći će mu se 99 knjiga u kojima su ispisana dijela. Svaka knjiga je veličine dok le dopire ljudski pogled. Potom će se reći, da li poričeš nešto od ovoga? Ne gospodaru, odgovori on. Reći će se, imaš li opravdanje ili neko dobro djelo? Čovjek će tada osjetiti strahopoštovanje i reći, ne. Zatim će biti rečeno, da, ti u istinu imaš kod nas dobro djelo i znaj da ti se nepravda neće učiniti, tada će mu pokazati kartu na kojoj je ispisano Šehadu an la ilahe illallah wa anna muhammeden rasulullah. Trebi će kazati gospodaru šta vrijedi ova karta u odnosu na sve ove knjige. Pa će mu biti rečeno tebi se doista neće nepravda učiniti, onda će knjige staviti na jedan tas, a kartu na drugi tas. Knjige će se razletjeti, a karta prevagnuti. Svi do sada spomenuti hadisu kazuju na vrijednost ovih riječi. I obećavaju uspjeh na oba svijeta, obećavaju ulazak u džennet i izbavljenje od džahennamske vatri. Međutim, čovjek mora raditi shodno onome što ovaj šehadet od njega zahtjeva, jer su spomenuti hadisi općeg karaktera, dok ih drugi upotpunjavaju, što ćemo ako Bog da kasnije detaljno pojasniti. Prvi dio ovog šehadeta je ašhadu an la ilaha illa Allah. Ovo su riječi koje ukazuju na cilj zbog kojeg nas je uzvišeni Allah dželle şanuhu stvorio, a on nam to pojašnjava u sljedećoj ajcu kada kaže: "Vama kholaqtu'l-cinne ve'l-insa illa liya'budun." Ajne eyud ne'sen stvorio osim da robuju. Ove riječi su stubovi islama i njima su pozivali svi poslanici. Zbog njih je Allah dželle şanuhu stvorio džennet i cehennem. One ne traži od nas da ih samo izgovorimo, nego naprotiv, kada ih već izgovorimo, onda moramo i raditi po onome što one povlače za sobom, a puko svjedočenje čovjeku neće biti od koristi na sunjem danu. Arapi i mušljici, koji su živjeli sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallama, su ovu činjenicu i tekako dobro razumjeli pa su zbog toga i odbili da izgovori. Znali su da ako posvjedoče da to znači potpuna pokornost gospodaru svih svjetova u malom i velikom, javnom i tajnom, što oni nisu htjeli prihvatiti, nego su naprotiv govorili, zar će on bogove učiniti jednim bogom, zaista je to čudna stvar. Bili su svjesni da ako izgovorje šehade da će onda morati promijeniti svoj život i ostaviti paganska ubjeđenja i običaje. Odvoli to u činci kojimi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellema obaćao vlast nad arapima i ne-arapima pod uslovom da ji izgovori. نحريها Sad pokušati objasniti značenje svake riječi pojedinačno iz prvog dijela šahadeta. Riječ ašhadu podrazumijeva svjedočenje i priznanje, to jeste očitovanje jezikom, ubjeđenje srcem i potvrda svega toga svojim tijelom. Dokaza ovo su riječi uzvišnog Allaha Želešanu koji kaže Iza dja'a ke'l munafikune kalu našhadu inneke la rasulullah, vallahu ja'lamu inneke la rasuluh v Allahhu ješ haddu innalmuna kaže uzvišeni kada ti licemri dolazi oni govoi mi tvmo da se ti zaista Allahu poslannik i Allah zna da si ti zaista njeguv poslanik a Allah tvrdi i da su licejeri pravi lašci kao što se može primijeti z zoboga eta Allah že nas obavještava da licemri lažu i na govore istinu mada su rekli da issu svjedoči međutim To svjedočenje je bilo samo jezikom, ali ne i srcem i dijelima, zbog čega im nije ni koristilo. Druga riječ u ovom prvom dijelu šehadeta je la ilaha, nema božanstva. Riječ la ovdje stoji za negaciju, to jeste negira ono što dolazi poslije nje. Riječ ilaha znači meluh, odnosno ono što se obožava, ono čemu se čovjek pokorava i čemu iskazuje svoju poniznost. U ovoj rečenci predikat negacije la je izostavljen što inače dozvoljen u arapskom jeziku. Taj predikat je riječ haqqan što bi značilo istinski. Prema tome je kompletno i potpuno značenje ovog prvog dijela šehadeta bi bilo nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allaha žrlešanuhu. Izgovarajući ove riječi čovjek postoje Allahov žrlešanuhu rob, samo njemu upučuje i badet. Samo od njega strahuje, te negira sva lažna i izmišljena božanstva mimo njega, subhanahu wa ta'ala. Zadnji dio ovog prvog šehadeta, illa Allah, nosi u sebi potvrdu da je Allah žele šanuhu taj koji jedino zaslužuje da bude obožavan, da jedino on taj koji daje obskrbu ljudima, on daje život i smrt, zdravlje i bolest, samo on zaslužuje da mu se pada na seđdu, da mu se žrtva prinosi, بنور من حينما رددت يا كربان فاجئ من فؤادي حين مررت يا رب علينا هذه وانت شروحي وصارت دموعي لي يا لدمي خط قدري وما شاني أشرقنا نسيب من فؤادي Sad kad smo spoznali vrijednost ovog prvog dijela šehadeta te njegovo ispravno tumačenje, ne možemo, a da ne primijetimo da danas jedan veliki broj ljudi i pored toga pogrešno svata ove plemenite riječi. One ne ostavljaju dovoljno traga u njegovom životu iako se on deklariše kao musliman. Možda se nada da će mu kod njegovog gospodara koristiti to što ih on ponekad izgovara, ali nažalost nikada ne radi po njima. Istina je da Allah žele šanu zbog ovih riječi čovjeku prašta grijehe i istina je da su one kljuze džennecka vrata. No međutim, hajde da vidimo kako su prve generacije muslimana razumijevale ovaj šehadet. Upitan je Wahb ibn Munebih, Allah mu se smilovao. Za riječi la ilaha illallah nisu ključ dženneta. Jesu, odgovorio on, ali svaki ključ ima svoje zubce. Ako zubci budu ispravni i originalni, otvorit vrata, a ako budu pogrešni, neće ti biti otvoreno. Prema tome, da bi ovi riječi koristile onome koji izgovori, on mora ispuniti sljedeće uslove. Prvi uslov je el-ailm, znanje. Vjernik musliman mora da zna... I priznaje da samo Allah djelašanuhu zaslužuje da mu se ibadet čini i da samo on mora biti obožavan, a u isto vrijeme da to negira ostalim lažnim božanstvima bez obzira na to koliki broj njihovih obožavavca bio. Na obavezu ovog uslava upučuju riječi uzvišenog, fa'alam ennehu la ilaha illa Allah, znaj da nema drugog istinskog boga osim Allaha. Zatim ayetu kojom Allah dželle kaže ukazi: Fa Fa'lam ennehu la ilaha illa Allah, wastaghfir li zambik. da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i traži oproste za svoje grijehe. Kaže poslanik sallallahu alayhi Ko selleme: a zna da nema drugog istinskog Boga osim Allaha, dželle šane, učišo džennet. Kao primjer za bitno znanja Možemo naći priču u kojoj stoji da je šejtan rekao svojoj družini: "Šta mislite, kom mi više pravi poteškoće poteškoči prilikom zavođenja, pobožnjak ili učenjak?" Pa mu ovi rekoše: "Pobožnjak." A šejtan im odgovori: "Griješite, više mi je problema pravi učenjak." A kada ga ovi upitaše kako to onim reče, ja odim pobožnjaku dok joj i obadat u upitam ga. Vidiš li prostorstva nebesa i zemlje, a on kaže: "Da." Onda mu kažem: Da li je Allah Đerlešanu u stanju da istvori u ljusci od jajeta, a pobožnjak se začudi i odgovori ne, te zbog svog neznanja izgovori riječi kufra i nevjerstva? Ja ga onda ostavim da živi u sumnji, sve dok potpunosti ne skrene sa pravog puta. Međutim, kada učenjaku postavim isto pitanje, on mi odgovori, Allah Đerlešanu je u da ako hoće s jednom riječu stvori nebesa i zemlju u tvome oku, A kamoli u lusti odjaeta, tako on otloni sumnju od sebe i onih koji ga slušaju. Drugi uslov je al-jaqin, čvrsto ubjeđenje koje ne ostavlja nikakvu mjesta sumnje Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Innamal mu'minunel ladzina amanu billahi wa rasulihi summa lem jartabu. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i poslanika njegova vjeruju i poslije više ne sumnjaju. Na obavezu ispunjenja ovog uslova upučuje hadis u kojem stoji da je poslanik sallallahu aleyhi wasallam rekao Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu. O Ebu Hureyre, uzmi ove moje papuče, pa koga god sretnješi za ovog zida da svjedoči da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha dželašanhu, čvrsto vjerujući u to svojim srcem, ti ga onda obraduj džennetom. Ovdje se možemo sjetiti događaja... Kada su se Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam i njegov vjerni prijatelj Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu, činjeći hijđru iz Mekije u Medinu, sklonili u jednu pečinu, mušnici su neumorno pratili njihove tragove sve dok nisu došli do pečnje u kojoj su se sakrli. I tako, dok su mušnici stajali malo iznad njihovih glava, Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu, reče Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, kada bi neko od njih pogledao dole, ugledao bi nas. A Allahu posanik sallallahu alaihi wasallam U čvrsto vjerujuću Allahu pomoć odgovara Šta misliš o dvojici sa kojima je Allah djelaš anhu treći <trih> treći uslov je El-Kabul, prihvatanje. Vjernik musliman je dužan prihvatiti sve ono što iziskuju od njega ove riječi. On to prihvata srcem, jezikom i tijelom. Na obaveznost ovog uslova nas upučuju riječi Allaha Jallašanu koji kaže Samja'na wa ata'na gufranaka rabbanaka wa ilajka al -masir. Čujemo, I pokoravamo se, oprosti nam gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. Govoreći o nevjernicima koji su oholo odbijali izgovoriti ove riječi šeha Adeta uzvišani kaže, kada im se govorilo nema drugog istinskog boga osim Allaha, oni su se oholili i govorili zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika. Zatim sjetimo se samo tih svijetlih primjera plemenitih azhaba i toga kako su oni bili skloni prihvatanju svega što im je dolazilo od Allaha Đelešanuhu i njegovog poslanika, sallallahu aleyhi wa sellem kao primjer nam može poslušiti priča o zabrani alkohola. U posljednjem ajetu, u zadnjoj etapi u kojem se zabranjuje alkohol uzvišani kaže, šeitan želi da pomoću vina i kotke unese među vas neprijateljstvo i mržnju, i da vas od na Allaha i od obavljanja molitve odvrati, pa hoćete li se okanti. Nakon što je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame, trenjeo ove Allahove dželešanuhu riječi svojima sahabima, oni su svi u povikali, da, prestali smo. Iako je alkohol bio njihova svakodnevnica, porok bez kojeg u žahilijetu nisu mogli živjeti, oni su bez imalo kolebanja požurli da izvrše ono što od njih traži Allah Želešanuhu. Četvrti uslov je Al-Inqiyad, potpuna predanost i pokornost. Musliman je dužan u potpunosti se pokoriti srcem i tijelom u onome što od njega traži ovaj šahadat i to u svim segmentima ljudskog života. Ovaj uslov će biti ispunjen izvršavanjem Allahovi Želešanuhu naređenja i ostavljanjem onoga što nam je uzvišeni zabranio. O ovom uslovu govori dosta ajeta A mi ćemo spomenuti samo neke. U suri Az-Zumer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa Vratite se gospodaru svome i pokorite mu se. Zatim na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala kaže I tako mi gospodara tvoga oni neće biti vjernici dok za sudju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo te gobee osjete i dok se sasu ne nepokori a poslanih salallahu alihi osrleme nam poručuje i kaže laju u minuu ahaumm hadta jeku ne hawahhu tebe bihi niko od vas neće vjerovati. Sve dok njegova strast ne bude slijedila ono sa čime sam ja poslan, to jeste dok se čevjekova strast ne pokori objavi sa kojim je došao posljednji poslanik Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Peti uslov je esitk, istinoljubivost. Na obavezu ispunjavanja ovog uslova nam ukazuju riječi uzvišenom koji kaže, elif la mim, Misle ljudi da će biti ostavljani na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni, a mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih da bi Allah sigurno ukazao na one koji su istino ljubivi i na one koji lažu. A u drugom ajatu na početku sure El-Bakare govoreći o munaficima i licemjerima uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže ima ljudi koji govore vjerujemo u Allaha i onaj svijet. A oni nisu vjernici. Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a oni i neznajući samo sebe varaju. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bol još povećava. Njih čeka bolna patnja zato što lažu. U prilog ovome ide i hadis u kojem Allahov poslanik sallallahu alejhi ve kaže: Nema osobe koja svedoči da nema drugog istinskog boga osim Allaha dželle šanuhu iskreno u svom srcu, a da Allah dželle šanuh onih zabraniti vatri da ga prži. Zatim šesti uslov je el ihlas, iskrenost. Vjerovnik musliman je dužan u svim svojim ibadetima, velikim i malim, javnim i tajnim, da traži samo Allaha dželle šanuh zadovoljstvo i njegovu nagradu. On svoje srce mora očistiti od svih primijesa širka i svega što je u koliziji sa istinskom pokornošću i predanošću uzvišenom Allahu Đelešanuhu. U tom kontekstu Allah Đelešanuhu kaže A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju da mu iskreno kao pravovjedni vjeru ispovjedaju. Na drugom mjestu uzvišani kaže, Ela lillahi dinul halis, iskreno ispovjedanje vjerije duge Allahu. Zatim srednji uslov je El Mahabbe, to jeste ljubav prema ovim riječima i ovom šehadetu. Vjernik mora voliti ovaj šehadet i sve ono što on traži od njega kao muslimana. On voli dobra djela, voli one koji rade dobra djela i pozivaju druge da se tako vladaju, a prezire one koji se nabilo koji način boruje protiv istine. Ova ljubav neće biti potpuna sve dok čovjek ne bude davao prednost onome što voli uzvišani, nad onim čemu teži njegova duša. Zatim da prezire sve ono što uzvišani ne voli, pa makar to njegova duša i prežiljkivala. Na obavezu ovog uslava ukazuju nam riječi uzvišanu koji kaže, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ دَادَيْنُ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ والذين آمنوا أشد حبا لله إما ljudi koji su umjesto Allaha kumire prihvatili vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha. U hadisu koji prenosi Anas ibn Malik radijallahu ta'ala anhu stoji da je neki beduin pitao Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellema kada će nastupiti sudnji dan, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga upita Što si pripremio za taj dan? Beduin mu reče, nisam pripremio puno namaza, niti posta ani sadake, osim što volim Allaha i njegovog poslanika. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sada mu tada reče, ti ćeš biti sa onim koga voliš. A Enes radijallahu ta'ala anhu dalje nastavlja i kaže, nismo se obradovali ničemu više od kako smo primili islam od ovih riječi. I ovaj hadis bilježe Bukharija i Muslima. Ovo su bila najbitnije stvari vezane za prvi dio šehadeta, odnosno za riječi ašhadu an la ilaha illa Allah. UnasText ćemo govoriti o drugom dijelu šehadeta, u kojem se dočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov rob i njegov poslanik. Pozivante insana idza qad Posvjedoči ono me, Ono me što sve može. Posvjedoči ono me, Ono me što Nade si da zavoli, lijeko ko tebe di, dušom ga pronađi, lijeko ko ko tebe di, dušom ga Sada ćemo nastaviti, govoriti o drugom dijelu šehaadata, a to je, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je sin abdullaha, a on sin abdu'l-muttaliba iz plemena Quraysh. Loza njegovuk poriekla direktno je vezana za Ismaila alaihi salam, a on je sin Ibrahima alaihi salam. Prima tome, Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam je naiplemenitijek poriekla među svim ljudima. Riječ abduhu u ovom dijelu šehadete znači njegov rob, to jest jeste Allahov dželešanuhu rob. Ova riječ negira bilo kakvo božansko svojstvo ili osobinu koju bi neko eventualno mogao pripisati Allahovom poslaniku sallallahu alaihi vasallame. Prema tome, on je Allahov dželešanuhu rob i to nije nikakva mana nego ponos kojim se diči svaki vjernik, a pogotovo poslanik sallallahu alaihi vasallame lih wa rasuluhu znači njegov poslanik to jeste Allaho dželle šanu poslanik ovo je najveća čast koja može biti ukazana jednom čovjeku Postoji pet najdabranijih poslanika koji se nazivaju ulul azm a oni su Nuh Ibrahim Musa Isa i Muhammed alejhi mesallatu vesselam najdabrani među njima je Muhammed sallallahu alejhi ve koji je bio zadnji poslanik I pečat svim poslanicima. Prednost Allahovog poslanika Muhamada sallallahu alaihi wasallam na drugim poslanicima se ogleda i u tome što je on stigao do sjedmog neba, razgovarao sa svojim gospodarem bez posrednika, vidio džennet i džahennem, te je kao pečat poslanicima poslan svim ljudima i džinjima do sudnjega dana. Prema tome, ovaj dio šehadeta znači posvjedočiti jezikom i srcem da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahov poslanik. كي أزويشني بسلو لودما إجنما داهم دستاوي الله بسلاني تسو إكيغو كيومي أبيعاوه كأجي أزويشني قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رأسي أولودي ياسم الله بسلاني كي يبسل سيم لودما أو درغو معايات أزويشني كأجي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نكي أزويشن أناي koji robu svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena. Da bi čovjek bio musliman, vjernik, mora ispuniti uslove koje smo spomenuli govorijeći o prvom dijelu šehadeta. Međutim, i pored toga njegov šehadat nije biti ispravan ako ne upotpuni i ovaj drugi, a to je svedočenje da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahov rob i njegov poslanik. Danas imamo ljude koji priznaju Allaha Želešanu kao svog vrhovnog i jedinog gospodara, ali poriču i odbijaju da prihvate poslanstvo Muhameda sellem što ih ostavlja u krugu kufra i nevjerstva. Zato je potrebno naučiti koji su to uslovi koji se moraju ispuniti da bi i ovaj drugi dio šahadeta mogao biti ispravan i primljen kod naše gospodara Allaha Želešanu. Prvi uslov za ispravnost ovog djela šehadeta jeste el imanu bihi, vjerovanje u istinitost njegovog poslanstva te da je poslan svim svjetovima. Jedne prilike je poslanik sallallahu alaihi wasallame vidio Omera radijallahu ta'ala anhu kako nosi neke strance tevrata pa mu reče šta je to Omere? A Omer radijallahu ta'ala anhu odgovori ovo su strance tevrata, želim nešto pročitati iz njega. Tada mu poslanik sallallahu alaihi wasallame reče Da je moj brat Musa ali selam sada živ, morao bih misliti. A u drugom hadisu Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kaže tako mi Allaha, Allah dželle Allah şanuhu, je luč da ja budim poslanik prije nego što je Ademu ali selam udahnuo duša. I ovaj hadis bilježi Imam Muslim. Priznanjem da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme Allahov rob i njegov poslanik Negiramo to da njemu pripada neka božanska osobina. Mi vjerujemo da on ne poznaje ga i bi nepoznato, da ne može nikoga izliječiti bez Allahovog određenja, da ne upravlja sve mirom i da ne daje ljudima ovskrbu Ove stvari su svojstvene samo Allahu žerlešanuhu, gospodaru svih svjatova. Drugi uslov je tafsdikuhu. Priznavanje i prihvatanje svega o čemu nas je obavijestio Allahu poslanik sallahu alaihi wasallame, Bez obzira radilo se o stvarima vezanim za dunjaluk ili ahiret. Kaže uzvišeni... Ono što vam poslanik danje to uzmite. To jeste, izvršite ono što vam se naređuje. Treći uslov je... Pokornost i izvršavanje svega onoga što nam je naredio, a ostavljanje onoga što nam je zabranio Allahu poslanik sallallahu aleyhi wasallame. Kaže uzvišeni Allah želešanhu... Men yutiya ar-rasul fa qad Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza Ona iko se pokorava poslaniku, pokorava se i Allahu, a ona ko glavu okreće, pa mi te nismo poslali da im čuvar budeš. Sve ono što nam je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio, mora se svatiti kao naredba uzvišenog. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da etmi Kur'an, i nešto slično njemu. Misleći na svoj sunnet po kojem smo dužni raditi kao što radimo po pa Allahovoj knjizi. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam nije govorio po svom nahođenju niti i svoje glave nego nam je samo dostavljao ono što mu je njegov gospodar objavljivao. Uzvišeni kaže Anil O ne govori po hiru svome, to je samo objava koja mu se objavljuje. Upozoravajući na nemaran odnos prema sunnetu, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, bojim se za onoga koji naslonjen u svojoj sečiji, kada mu dođe nešto što sam zabranio ili naredio, kaže, imam Kur'an i on mi je dovoljan. Četvrti uslov je slijedjenje Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u svim stvarima. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اعني كيجليناكو drugu vjeru osim islama nećemo biti primljena i on će na onom svijetu nastradati a poslanih sallallahu alayhi wa sallam kaže men amila amalan laysa alayhi amruna U jednom drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alaihi selleme kaže, Si pripadnici mog umeta će ući u džennet osim onih koji to odbiju. Pa prisutni ashabi upitaše, a ko će to odbiti u Allahu poslaniće? Poslanik sallallahu alaihi wasallame im tada reče, Komi se pokori, ući će u džennet, a mi bude nepokoran, ta je odbiju. Peti uslov je prihvatanje Allahog poslanika s.a.s. kao sudije u svim segmentima ljudskog života, zadovoljstvo sa njegovom presudom i vjerovanje da je to jedina i istinska pravda. Govoreći o ovom uslovu, Allah Đelešanu nam poručuje i kaže, I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo te gobe ne osjete I dok se sa svim Šesti uslov je priznanje da poslanik sallallahu alejhi ve kod nas muslimana ima svoja prava, ali mi u tome i ne smijemo pretjerivati. Nije dozvoljeno vjerovati da poslanik sallallahu alejhi ve selleme poznaje budućnost i gaib, da nam može pridonijeti kakvu korist ili odkloniti od nas neku štetu, kao što nam nije dozvoljeno njemu upučivati bilo koji vidi dalja. والجروح في اضلعي اطويه يا قدس الأمن في القلب يندس في أطويه يا قدس ما زال الثمر امم الثمر ان قلبي يندى السو في اضلعي اطوي يا قدس يا قدس امضي على والذل يثقلني لكنني ابدا اني اباغالني شغالني صبري على وجهه والذل يثقلني لكنني ابدا اني اباغالني أي الجرائم في محرابك ارتكبات ودنس الأرض من أهوا به الرجس أي الجرائم في محرابك ارتكبات jer sedmi uslov koji je ujedno i zadnji uslov jeste mahabbatu li uba bramatsoniku sallallahu alayhi wa sallam da bi naše vjerovanje bilo potpuno i da bi bili istinski i pravi vjernici moramo voljeti poslanika sallallahu alayhi wa sallam izna shaga wa Allah dželle şane usuriet tuba govori o toj ljubavi pa kaže reci,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 U vjerodostojnom hadisu Allahu poslanik sallallahu aleyhi wa sallame kaže Niko od vas neće vjerovati dok mu ja ne budem draži od njegovog djeteta, roditelja i čitavog svijeta. Najbodji primjer ljubavi prema poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam su ashabi radijallahu ta'ala anhu. Ovdje bih želio spomenuti samo jedan svijedli primjer iz njihovog života, a biografije ashaba su prepune njima sličnih. Kao što nam je poznato... Bilal radijallahu ta'ala anhu je bio rob jednog mekanskog plemića. Po prihvatanju islama preživljavao je mučenja i bio kažnjava na najsvirepije načine od strane svog vlasnika. Međutim, ne prođe malo, a Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu ga otkupi i pokloni mu dugo priželjkivanu slobodu. On tada postaje slobodan čovjek, te sebi za najboljeg druga odabiri Allahovog potlenika sallallahu alaihi wasallame, Po prvi put je osjetio da i ovo nešto vrijedi, da i njega neko voli, cijeni i poštuje. Bilal radijallahu ta'ala anhu je bio moralna osoba, zbog čega ga je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam mnogo volio. Kada je propisano učenje ezana, pozao ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam da im prouči ezan, te ga imenovao za muje Bilal radijallahu ta'ala anhu zbog toga osjeti neopisivo zadovoljstvo i sreću kao da mu je poklonio dunjaluk i sveštao je na njemu. Tako on posta prvi mujezin u islamu, mujezin koji se nikada nije odvajao od svog imama, od svog miljenika, od njemu najdražije osobe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame. Kada je osvojena Meka, poslanik sallallahu alaihi wasallam ga pozva i naredi mu da se popni nekabu i prouči ezan. Zar mu je trebala veća čast od toga da crni rob, upravo onaj kojeg su do jučer mučili ti isti stanovnici Meke, da se on sada penje na Kaabu i sa nje uči Ezan? Da se riječi Teohida njegovim glasom ponovo čuju na nebu iznad Kaabe, kako je on učio Ezan, narod je plakao, a prvi koji je pustio suzu bio je Allaho poslanik sallallahu alaihi sellem ali sve na dunjalu koji ima svoj kraj, Pa tako dođe i čas kada melek smrti uze plemenitu dušu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Imam je napustio ovaj svijet, a mu jezin ostade iza njega. Sljedeće jutro, nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame, ustade Bilal radi Allahu ta'ala anhu da proči ezan. Kada stiže u mesčid, pogleda prema mihrabu, a mihra pust, kao da nikada niko tamo nije ni stajao. Pogleda prema kući, pa se sjeti da ni tamo više nema Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim ugleda njegov kabur i od silne tuge umalo se ne osvijesti. U tom trenutku Bilal pomisli, kako da uči mezan? Kome da ga proučim? Međutim, ipak skupi snage i popi se na munaru te poče učiti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ašhedu an la ilaha illa Allah. Ašhadu an la ilaha illa Allah. Kod ove rečence je bila u Sada je trebalo izgovoriti najteže riječi. Riječi koje su mu lomile srce i ledile u njegovim venama. On poče izgovarati, ašhadu anna Muhammada Rasulullah. Tu za i zaplaka, a sa njim zaplaka i cijela Medina. Zaplakaše i žene i djeca u svojim kućama. Sjede Bila nastaviti, ali nema de snage, nego siđe samunare i obaveza se da više neće učiti ezan nikom poslije poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ne prođe malo, a Bila radi Allahu anhu krenu putem džihada u želi da stekne zadovoljstvo svoga gospodara i ubrza brza susret sa nikada zaboravljenim imamom. Vrime je prolazilo, a muslimani su polahko napredovali u svojim osvajanjima. Dođe i dan kada osvojuše kuc. A zbog veličine događaja, tadašnji halifa Omer radijallahu ta'ala anhu lično krenu da preuzme ključeva od oslobođenog kuca. Po dolasku Omera radijallahu ta'ala anhu, oko njega se okupiše plemeniti ashabi, među kojima bijaše i Bilal radijallahu ta'ala anhu. Kada nastupi namaz, Omer radijallahu ta'ala anhu se okrenu Bilalu i reče, Zakljenjem te Allahom, ustani i prouči nam ezan. Bilal mu reče, nemoj mi to raditi zapovjedniče muslimana. Omer mu se ponovo obrati istim riječima i reče, zakljenjem te Allahom, najvećom zakljetvom, ustani i prouči nam ezan. Podsjeti nas na prve dane našeg Islama, podsjeti nas na vremena koja smo proveli sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallama. Tu se uključe i drugi ashabi pa rekuše Bilalu, boj se Allaha, vođa pravovjernih ti naređuje, a ti odbijaš. Bilal tada ustade, a već Bijaše ostario te poče učiti ezan. Čuvši ga, Omer radijallahu ta'ala anhu pusti svoj glas i počeje plakati jače nego što je bila Lučio Ezan. Čitava vojska je plakala, vojska koja je bila poput lavova, vojska koja ne mari za bolove i jedva čeka smrt. Međutim, oni sada plaću, plaću jer ih je vladala ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wasallame. Sjetili su sedana kada ih je Bilal radijallahu ta'ala anhu svojim ezanom budio na sabah, a oni radosni odlazili u mesčid i bili u društvu Allahog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Vrime je prolazilo, a Bilal radijallahu ta'ala anhu sve više istario. Jedne noći usni svog voljenog imama kako mu govori, ostavio si nas, zaboravio si nas, zašto nas ne bi posjetio? Bilal se probudi u suzama, ustade Uzeo abdest i klanja dva rekiata, potom sprijemi svoju jahalcu i krenu prema Medini. Nije smio odlagati svoje putovanje jer ga je pozvao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasalleme. Stigao je pred sabah namaz dok su stanovnici Medini još uvijek mirno spavali. Toga jutra Allahovim određenjem mu jezin poslanikovi sallallahu alaihi wasalleme džamije zakasni sa ezanom. Iz straha da ljudi ne prespavaju sabah namaz bilao se popej na munaru i poče učiti ezan. Kada stiže do riječi ašhadu Anna Muhammada Rasulullah, nema de da ih provući te poče plakati. Onda se ponovi isti prizor kao i onog jutra nakon smrti poslanika sallallahu alaihi sellem Čitava medina je ponovo bila u suzama. Kako i nebi kada su imali tu čast da žive sa najboljim stvorenjem koje je ikada hodilo zemljom. Uživali su tu blagodat, a onda je od odjednom izgubili. Allahu, poslanik sallallahu alaihi wasallam, je preselio, ali ga oni nikada nisu prebolili. Njihova ljubav prema njemu je bila neopisiva, bila jača od svake druge ljubavi. Tu je tajna njihovog uspjeha, za zato i jesu bili bolji od nas. A nama ne preostaje ništa drugog, nego da molimo Allaha želešanu da ispuni naša srca istom tom ljubavlju i da ta ljubav urodi plodom. Plodavi te ljubavi su istinsko i potpuno prihvatanje, te slijeđenje onoga sa čima je došao posljednji Allahoposlanik Muhammed sallallahu alaihi wasallame. Samo ako budemo iskreni i dosljednji u slijeđenju sunneta, možemo očekivati Allahovu Đelešanuhu milost i njegov oprost. Na kraju, molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da ovi riječi budu doka za nas, a ne protiv nas. Molim ga da nam oprosti grijehe i uvede nas u svoj džennet. آمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بوسعدتي <تصفيق> انا Allahu azzal, Allahu azzal, Allahu azzal, Allahu ka internet stranica minbe oh ma ka abadi ya adi oh jani in chani ti <tipos> ul <tipos> hadhi sabili adu ila wa yfutnu ya qudwan allah subhana allah in yasi ليك رسول الله يا نمليك غانيس ما من المشركين اسلامسكا انترنت سترنيت من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 slovenská internet stránica